Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 8 10 strategii câștigătoare ale limbajului corporal După cum am menționat, oamenii își formează 90% din opinia lor în mai puțin de 4 minute și 60-80% din impactul pe care îl produceți asupra lor este non-verbal. Următoarele 10 strategii vă vor oferi cea mai mare șansă de a avea un efect pozitiv asupra celorlalți. Strategia numărul 1. Țineți-vă palmele la vedere. Țineți-vă palmele la vedere când vorbiți. Reacția la acest trăvechi semnal este conectată direct la creier. Acest gest va semnaliza că nu reprezentați o amenințare și reacția va fi pozitivă. Strategia numărul 2 Țineți-vă degetele lipite Oamenii care țin degetele lipite și mâinile sub bărbie când vorbesc captează cel mai mult atenția. Dacă țineți degetele răsfirate sau mâinile deasupra bărbiei, sunteți perceput ca având mai puțină autoritate. Strategia numărul 3 Țineți-vă coatele depărtate de corp. Dacă vă sprijiniți coatele pe brațele unui fotoliu, sunteți perceput ca având o poziție de autoritate și transmiteți o imagine de om puternic, cinstit. Indivizii umili, învinși, își lasă brațele să cadă înăuntrul brațelor fotoliului și își țin coatele lipite de corp ca pentru a se proteja. Sunt percepuți ca persoane temătoare sau negative. Deci evitați această poziție. Strategia numărul 4. Păstrați distanța. Respectați spațiul intim al persoanei, care va fi cel mai mare în primele minute ale unei întâlniri. Dacă vă apropiați prea mult, persoana respectivă poate reacționa lăsându-se pe speteaza scaunului, aplecându-se într-o parte sau folosind gesturi care arată iritarea, cum ar fi să bată darabana cu degetele sau să închidă și să deschidă un pix. Așezați-vă mai aproape de cunoscuți, dar mai departe de cunoștințe noi. Așezați-vă mai aproape de cei cu o vârstă similară și la o distanță apreciabilă de cei mai în vârstă sau mai tineri. Strategia numărul 5 Reproduceți limbajul corporal al celuilalt Reproducerea limbajului corporal și a tiparelor verbale ale celuilalt creează repede o relație. Când faceți o cunoștință nouă, reproduceți poziția în care stă aceasta. Atitudinea, unghiul corpului, gesturile, expresiile faciale și tonul vocii ei. Peste puțin timp, persoana respectivă va simți că o atrage ceva la dumneavoastră și vă va descrie ca fiind o companie plăcută. Când sunteți prezentat unui cuplu, observați cine imită pe cine, ca să descoperiți cine ia deciziile. Dacă femeia face primele mișcări, și bărbatul îi imită, nu are rost să-i cereți lui să ia decizia. Strategia numărul 6. Vorbiți în același ritm. Viteza cu care vorbește o persoană arată ritmul în care creierul ei poate procesa informațiile. Vorbiți în același ritm și ceva mai lent decât cealaltă persoană și reproduceți inflexiunile și intonația vocii ei. Studiile arată că interlocutorii se simt presați când cineva vorbește mai repede decât ei. Strategia numărul 7. Nu încrucișați brațele. Brațele încrucișate la piept reprezintă încercarea de a pune o barieră între o persoană și ceva ce o nemulțumește. Când își încrucișează brațele, o persoană reține doar 40% din ceea ce s-a spus. Schimbați poziția brațelor încrucișate, întinzându-i interlocutorului ceva de ținut în mână sau dându-i ceva de făcut. Dați-i un pix, o carte, un pliant, o mostră sau un text scris pentru a-l încuraja să-și desfacă brațele și să se aplece în față. Pentru a fi convingător la o întrevedere față în față, niciodată să nu vă încrucișați brațele. Strategia numărul 8. Atingeți cotul celuilalt. Întoarceți atingerea pe care o primiți. Dacă persoana nu vă atinge, lăsați-o în pace. Experiențele au arătat însă că atunci când o persoană este atinsă ușor pe cot, nu mai mult de 3 secunde, există 68% șanse să fie mai cooperantă decât în caz contrar. Studiile arată că acele chelnerițe care au fost învățate să atingă coatele și mâinile clienților. Studiile arată că acele chelnerițe care au fost învățate să atingă coatele și mâinile clienților, au primit cu 80% mai multe bașuri de aceștia decât chelnerițele care nu i-au atins, în timp ce chelnerii și-au sporit câștigul cu 32% indiferent de sexul celor atinși. Cu alte cuvinte, atingerea cotului și a mâinii vă poate crește de trei ori șansa de a obține ceea ce doriți. Strategia numărul 9. Repetați numele interlocutorului Când vă întâlniți data următoare cu o cunoștință nouă și dați mâna cu ea, Întindeți brațul stâng, atingeți ușor pe cot sau pe mână și, în același timp, repetați numele, pentru a confirma că l-ați auzit corect. Persoana respectivă se va simți importantă, iar dumneavoastră vă veți aminti numele ei repetându-l. Strategia numărul 10 Evitați atingerea feței Studiile arată că atunci când cineva ascunde o informație sau minte, își atinge în mod repetat nasul și fața, din cauza creșterii tensiunii arteriale în aceste momente. Chiar dacă vă mănâncă nasul, oamenii care nu vă cunosc ar putea crede că mințiți. Deci, țineți-vă mâinile departe de față. Exersați Înainte de a vă prezenta la un interviu sau la o întâlnire importantă, relaxați-vă câteva minute și repetați în gâncele menționate de mai sus având grijă să le aplicați corect. Dacă mintea le vede clar, corpul va putea să le pună în practică. La un interviu trebuie să vă autodistribuiți într-un rol credibil. Deci înainte, exersați mental cum vă veți comporta dacă vreți să fiți luat în serios. Practica arată că exersând, aceste obiceiuri vă vor deveni o a doua natură și vă vor ajuta tot restul vieții. Vă invit să facem un rezumat a tot ceea ce am învățat până acum. Metoda numărul 1. Cum să faceți o primă impresie durabilă. Când intrați într-o cameră, mergeți în pas vioi, fără ezitări. Dați mâna, ținând palma vertical și întoarceți strângerea de mână. Zâmbiți, arătați-vă dinții și zâmbiți cu toată fața. Ridicați din sprâncene o fracțiune de secundă. Rostiți numele persoanei de două ori în primele 15 secunde. Îndepărtați-vă corpul la un unghi de 45 de grade față de interlocutor. Folosiți mișcări și gesturi clare, simple și deliberate. Puneți-vă lucrurile la loc calm și tacticos când ați încheiat. Dacă sunteți femeie, la plecare întoarceți-vă și zâmbiți. Metoda numărul 2. Cum să tratați criticile în afaceri? Puneți piciorul în prag și întrebați interlocutorul ce ar face dacă ar fi în situația voastră și cineva i-ar critica firma. Metoda numărul 3 Cel mai răspicat mod de a răspunde la telefon Numele vostru să fie ultimul cuvânt pe care l aude apelantul. Folosiți încheierea pe un ton urcător. Metoda numărul 4 Cum să mustrați sau să criticați Folosiți metoda sandvișului criticați fapta, nu persoana. Cereți ajutorul. Recunoașteți că mai de mult ați făcut o greșeală similară și oferiți soluția. Rostiți critica o singură dată și numai în particular. Încheiați într-o notă prietenoasă. Metoda numărul 5. Cum să rostiți un discurs convingător. Începeți cu o relatare spectaculoasă, atractivă sau comică. Spuneți auditoriului de ce ați făcut afirmația respectivă și de ce este importantă pentru el. Oferiți trei puncte puternice și trei puncte de susținere pentru fiecare punct principal. Motivați auditorul să întreprindă acțiunea pe care o propuneți. Metoda numărul 6. Cum să folosiți o prezentare vizuală. Arătând oamenilor diverse lucruri și implicându-i în prezentare, ei vor reține maximum din ceea ce a spus. Folosiți impactul ridicării, făcându-i pe oameni să ridice ochii pentru a vedea și auzi ce prezentați. Metoda numărul 7. Cum să decideți unde să vă așezați la un interviu? Evitați poziția competitivă-defensivă. Căutați să obțineți poziția cooperantă sau cea de colț. Metoda numărul 8. Limbajul corporal, 10 strategii câștigătoare Țineți-vă palmele la vedere, țineți-vă degetele lipite, țineți-vă coatele depărtate de corp, păstrați distanța, reproduceți limbajul corporal al celuilalt, vorbiți în același ritm, nu încrucișați brațele, atingeți cotul celuilalt, repetați numele interlocutorului, evitați atingerea feței. Urmează concluzia a tot ceea ce am învățat. Cum să dresezi un elefant?